На містку, у стерновій рубці, Соломін не спускав очей з компаса і курсової риски. Та риска вказувала майже просто на схід. Це крига з правого борту примусила взяти такий курс. «Лєна і Хатанга вливають у море Лаптівих, – говорив гідролог, – багато теплої води, що тече з півдня. Це дає підстави гадати, що льодовий режим південної частини цього моря не такий суворий, як, скажімо, Східносибірського моря і навіть відповідної частини Карського. Проте достеменно ніхто сказати не може, як підвищують температуру моря води цих рік. Наукові експедиції спеціально цього моря ще не вивчали. Це велика прогалина в гідрології полярного басейну. Знову завів своєї, усміхнувся Лейте. Він таки хоче зимувати в цьому клятому морі. «Я так, але я зовсім не хочу, щоб ви, Любий Лейте!» Запара не докінчив. Його перебив удар пароплава об щось таке, від чого здригнулось і задрижало все судно. Як вихор вилетів кар із штурманської рубки. За ним, забувши шапкою кавиці, вискочив Лейте. За Лейте біг Запара. Штурман плигнув до телеграфу, і ту ж хвилину в машину задзвонів наказ «Стоп!» «Ліво стерно!» – кричав стерновому кар, сам перехиляючись через борт і вдивляючись у темряву перед носом пароплава. Там щось сіріло, і звідти, здавалось, повівало холодом. Кар трохи заспокоївся. Це була крижина, а не мілина або підводний камінь. Хоч яка б вона була велика, з тихого ходу лахтак не міг заподіяти собі великої шкоди, вдарившись об неї. Лейте з вершометом уже стояли на носі. Вони оглядали крижину і перевіряли, чи обійшлося без пошкодження. «Ні, удар був м'який», – сказав Соломін, розуміючи стурбованість кара. Турба вже спинив машину, все стихло. Не тримтіла палуба від роботи парової машини, не звихрювали воду за кормою лопасті гвинта. На морі ж стояла тиша, і лише перехилившись через борт, можна було почути, як тихо-тихо плюскала вода об кригу. «Із сходу теж крига», – задумливо промовив Кар. З його наказу Стерновий повернув круто ліворуч на північний схід, а торба знов пустив машину. Кар шукав у темряві чистої води, та за двадцять хвилин корпус лахтака знов зустрів Кригу. Тоді спинили машину і стали чекати ранку. Трохи подумавши, Кар доручив вахту за парі і ліг спати. Загартований моряк поспішав виспатись, бо вже кілька ночей він або зовсім не спав, або спав по дві-три години. Запара наказав Соломіну тежити спати. Матрос за ці дні перевтомився і не відмовлявся виконати наказ. Але він не пішов спати в кубрик, а постеливши біля штурвала кожух, ліг на нього, укрився другим і жартівливо кинувши Запарі спатиму на бойовому посту, захріп. Запара сказав матросові на добраніч, і помало закрокував по містку від лівого борту до правого і назад, від зеленого ліхтаря до червоного, що разом із топовими лампочками були єдиними вогнями на судні. Всі спали. Лише за пара ходив, протираючи носовичком скло окулярів і час від часу сякаючись у той самий носовичок. Він роздумував про долю лахтака, Згадував загиблих товаришів і трьох дезертирів. А потім пригадав Ленінград, де в нього лишилася дружина і двоє дітей, семилітня Майя і тринадцятилітній Владлен. Вони не мають жодних відомостей про нього. Лахтак, мабуть, запишуть у реєстр загиблих суден, а їх сповістять, що море забрало його життя. Він так любив північ. Кілька років присвятив їй, досліджуючи море. Гідролог глянув на Соломіна, згадав інших поснулих моряків і подумав, що ці його товариші теж усе життя присвятили морю,